Коментар до першого розділу. Усі нещастя людини від того, що вона не може спокійно сидіти вдома. Блес, Паскаль. Як ви думаєте, чому брокери Нью-Йоркської фондової біржі завжди радіють, коли чують дзвоник, що сповіщає про завершення торгів, незалежно від того, як саме вони минули? Усе тому, що працюючи на вас – Саме вони заробляють гроші, незалежно від на те, заробили ви чи ні. Адже коли ви спекулюєте замість того, щоб інвестувати, то знижуєте свої шанси на отримання прибутку і сприяєте збагаченню брокерів. Грем дає доволі чітке визначення поняттю «інвестування», «інвестиції», це операції, мета яких полягає в тому, щоб на основі ретельного аналізу ситуації зберегти вкладені кошти і отримати адекватну дохідність. Грем навіть йде далі, деталізуючи кожен ключовий термін у своєму визначенні. Ретельний аналіз означає вивчення фактів у межах усталених стандартів безпеки і вартості. Тоді як збереження вкладеного капіталу – захист від втрат за всіх нормальних або прийнятних умов чи варіацій. Під адекватною або задовільною результативністю мається на увазі будь-яка ставка або розмір прибутку, хай якою низькою вона не була б, який інвестор хоче отримати за умови, якщо він діє розважливо. Security Analysis, 1934 Звернімо увагу на те, що за інвестування однаково складається з трьох елементів. Перш ніж купувати акції компанії, потрібно ретельно проаналізувати стан її справ і основну діяльність. Необхідно свідомо підійти до захисту від імовірних втрат. Треба прагнути адекватної, а не надмірної дохідності. Інвестор вираховує ціну акції, виходячи з вартості компанії – Спекулянт робить ставку на те, що ціна акцій зростатиме, бо хтось інший заплатить за них більше. Як колись зазначив Грем, інвестор оцінює ринкову ціну за встановленими стандартами вартості. Тоді як спекулянт оцінює свої стандарти вартості за ринковою ціною. Security Analysis 1934 Адже для спекулянта нестримний потік котирування акцій наче кисень, щойно його перекриють, він помре. Натомість для інвестора ринкова ціна акцій, або як її називає Грем, котирувальна вартість не така важлива. Грем наполегливо закликає нас інвестувати лише в тому разі, якщо вам буде комфортно володіти акціями, навіть якщо ви гадки не матимете про її курс станом на конкретний день. Під час одного зі своїх інтерв'ю Грем радив запитайте в себе, якщо ці акції не мають попиту, чи хотіли б ви інвестувати в цю компанію на таких умовах? Forbes January 1, 1972 Спекулятивна діяльність на фондовому ринку може бути так само захопливою, як азартна гра в казино чи ставки на кінних перегонах і навіть винагороджуватись, якщо вам пощастить. Але це найгірший із можливих способів розбогатіти. А все тому, що на Уолл-стріт так само, як у гральних будинках Лас-Вегасу чи на іпідромах, шанси відкалібровуються таким чином, що в плюсі завжди Лишається заклад, а не гравець, який хоче обійти його у своїй спекулятивній грі. З іншого боку, інвестування – це унікальна азартна гра, у яку ви не можете програти, доки граєте суто за правилами, які дозволяють використовувати всі зміни на фондовому ринку на вашу користь. Інвестори заробляють гроші самі для себе, тоді як спекулянти для своїх брокерів. І все це відповідно пояснює, чому Wall стріт завжди недооцінює інвесторів і звеличує спекулянтів. Перевищувати швидкість небезпечно Грем попереджає, що не слід ні в якому разі плутати спекуляцію з інвестуванням. У 1990-х роках така плутанина призвела до масових втрат на фондовому ринку. Здавалося, що майже в усіх водночас урвався терпець, і Сполучені Штати перетворилися на націю спекулянтів, заселену трейдерами, які стрибають з акції на акцію, наче коники під час серпневого сінокосу. Люди почали вірити, якщо той чи інший метод інвестування працює, отже він правильний. Ті, кому впродовж певного часу вдавалося отримувати прибуток, вищий за середній на ринку, хай яка небезпечна чи нерозумна була їхня тактика, вихваляються, що вони мають рацію. Однак розумний інвестор не зацікавлений у тому, щоб мати рацію в короткостроковій перспективі. Щоб утілити свої довгострокові фінансові цілі, необхідно мати рацію стабільно і завжди. Здавалося, методи, які набули надзвичайної популярності на фондовому ринку в 1990-х роках, де трейдинг, відмова від диверсифікації, переміщення коштів у гарячі інвестиційні фонди і використання різних систем вибору акцій працювали доволі успішно, але в довготерміновій перспективі в них не було жодних шансів, бо вони не відповідали жодному з трьох критеріїв Грема які дозволяють відрізнити інвестування від спекуляції. Щоб зрозуміти, чому поточна висока дохідність нічого не доводить, уявімо, що відстань між двома містами – 200 км. Якщо дотримуватися правил дорожнього руху і їхати зі швидкістю 100 км на годину, то можна подолати цю відстань за 2 години. Але якщо я їхатиму зі швидкістю 200 км на годину, то дістануся місця призначення за 1 годину. Припустимо, що я проїду цю відстань на величезній швидкості і не потраплю в аварію. Чи маю я рацію? Чи варто вам спробувати зробити те саме, бо я вихваляюся, що мій метод спрацював? Хитромудрі трюки для перемоги над ринком багато в чому подібні. У короткі проміжки часу, поки удача на вашому боці, вони працюють. Але згодом вони вас знищать. У 1973 році, коли Грем востаннє редагував розумного інвестора, річний коефіцієнт обігу цінних паперів на Нью-Йоркській фондовій біржі складав 20%. А це означало, що пересічний акціонер перш ніж продати акції володів ними впродовж 5 років. До 2002 року коефіцієнт обігу виріс до 105%. А період утримання акцій скоротився до лише 11,4 місяця. Ще в 1973 році середній за розміром взаємний інвестиційний фонд утримував акції близько 3 років. До 2002 року період володіння акціями скоротився до 10,9 місяця. Здавалося, менеджерів взаємних інвестиційних фондів майже рік вивчали куплені акції, а потім, зрозумівши, що їх не потрібно було купувати першими, починали швидко їх скидати, і все повторювалося знову. Навіть найповажніші фірми, які керують грошовими потоками, інколи зловживають спекуляціями. На початку 1995 року Джефрі Віннік Топ-менеджер компанії Fidelity Magellan, на той час найбільший взаємний інвестиційний фонд, інвестував 42,5 своїх активів в акції високотехнологічних компаній. Віннік заявив, що більшість його акціонерів інвестували у фонд, бо мали далекосяжну мету. Думаю, вони прагнуть того самого, що і я. І вони, так само, як і я, переконані, що довгострокова перспектива, Найкраще. Але вже через 6 місяців після написання цих благородних слів як продав майже всі свої акції високотехнологічних компаній, отримавши близько 19 мільярдів доларів усього за вісім шалених тижнів. Не такою вже й довгостроковою виявилася ця перспектива. А в 1999 році дисконтна брокерська філія Fidelity Magellan вже закликала своїх клієнтів торгувати цінними паперами в будь-якому місці і в будь-який час, використовуючи кишеньковий комп'ютер Palm, який відмінно підходив до нового девізу компанії «Дорога кожна секунда» а на позабіржовому ринку Nasdaq оборот досягнув надзвичайної швидкості, про що свідчать дані, представлені на рисунку 1.1. Джерело Стів Галбрейс Стенфорд Бернштайн Co. Ресерч репорт Дженюрій 10, 2000. Середній обіг акції рисунок 1.1 становив 1196 4,4% у 1999 році. У середньому вони втратили 79,1% у 2000 році, 35,5% у 2001 і 44,5% у 2002, що перекрило весь прибуток за 1999 рік. Наприклад, у 1999 році акції компанії Puma Technology переходили з рук у руки в середньому раз на кожні 5,7 дня. Попри грандіозний девіз фондової біржі Nasdaq, фондовий ринок наступного століття, більшість її інвесторів на силу могли утримувати акції протягом 100 годин. Фінансова відеогра Wall Street Подбала про те, щоб звук онлайн-торгів став асоціюватися з негайним збагаченням. Компанія Discover Brokerage – онлайн-ресурс такого поважного банку, як Morgan Stanley, запустила телевізійний рекламний ролик, у якому водій непрезентабельної вантажівки підвозить успішного керівника. Побачивши зображення будинку на фоні тропічного пляжу на панелі приладів, менеджер запитує – проводили там відпустку? На що водій скромно відповідає – узагалі-то це мій дім. Схоже, він стоїть на острові, зауважує ошелешений начальник. Власне, він теж мій. Спокійно заявляє водій. На цьому пропаганда не закінчувалась. Реклама запевняла, що онлайн-торгівля не потребує жодних зусиль, зокрема і розумових У телевізійному ролику онлайн-брокера Ameritrade Показували двох домогосподарок, які щойно повернулися з пробіжки. Одна сідає за комп'ютер і кілька разів клікнувши мишкою, радісно вигукує: «Здається, щойно я заробила близько 1700 доларів». У телевізійній рекламі брокерської фірми Waterhouse баскетбольного тренера Філа Джексона запитували, «Чи знаєте ви щось про торгівлю цінними паперами?» На що він відповідав? Саме це я зараз і збирався робити. Цікаво, скільки ігор виграла б Джексонова команда, якби вони так само готувалися до ігор? Так чи інакше, навряд чи можна розраховувати на чемпіонський титул, нічогісінько не знаючи про суперника, але заявляючи про свою готовність зійтися з ним просто зараз. У 1999 році, Щонайменше 6 мільйонів людей торгували цінними паперами онлайн. Практично кожен десятий практикував дейтрейдінг, використовуючи можливості інтернету для миттєвого придбання і продажу акцій. Кожен учасник ринку, починаючи з неперевершеної діїв шоу-бізнесу Барбари Стрейзенд до Ніколаса Бірбаса, колишнього 25-річного офіціанта з Квінсу, Нью-Йорк, Отримали можливість здійснювати блискавичні оборудки з акціями. Раніше, розповідає Бірбас, я вкладав кошти на тривалий термін, але дійшов висновку, що це нерозумно. Зараз Бірбас перепродає акції до 10 разів на день і сподівається заробити 100 тисяч доларів. Я ненавиджу червоний кольор у таблиці прибутки збитки, зізнається Стрейзен у своєму інтерв'ю журналу Fortune. За гороскопом я телець, бик, тому реагую на червоний колір. Коли я бачу червоне, то швидко продаю свої акції. Замість того, щоб спостерігати за зірками і звірятися з гороскопом, акторці варто було б почитати книжки Грема. Розумний інвестор ніколи не продає акції тільки тому, що їхній курс падає. Перш ніж зробити це – він завжди з'ясовує, чи не змінилась реальна вартість компанії-емітента. Інформація про курси акцій безперервним потоком лини на спеціальних екранах у барах і перукарнях, на кухнях і в кафе, у таксі і на стоянках вантажівок, на фінансових вебсайтах і фінансовому телебаченні. Фондовий ринок перетворився на безперервну національну відеогру, у яку грає вся країна. Нині суспільство почувається так, наче знає про фондовий ринок усе. На жаль, коли люди тонули в потоці інформації, здобути знання було не так уже й легко. Акції перетворилися на щось відокремлене від компаній, які їх випустили. На чисту абстракцію, мерехтіння на телевізійному екрані чи моніторі комп'ютера. І коли ця мерехтлива позначка рухалась угору, ніщо інше не мало значення. 20 грудня 1999 року онлайн-служба Juno Online Services оприлюднила чудовий бізнес план метою якого, очевидно, було витратити якомога більше грошей. У компанії заявили, що надалі обслуговуватимуть індивідуальних клієнтів безкоштовно, ніякої платні за користування електронною поштою, жодної плати за доступ до інтернету. Крім того, Упродовж наступного року вони збиралися витратити на рекламу на кілька мільйонів доларів більше. Через цю заяву про намір зробити собі Харакірі курс акції Джуно за два дні злетів від 16,375 до 66,75 долара. А вже через... 12 місяців курс акції «Джуна» упав до 1,93 долара. Навіщо обтяжувати себе, вивчаючи чи прибутковою є компанія? Які товари чи послуги вона пропонує? Хто нею керує? І взагалі, як вона називається? Адже все, що вам потрібно знати – це її тікер, послідовність символів, які легко запам'ятовуються – CBLT, INKT, P.C.L.N. Тікер це абревіатура назви компанії зазвичай довжиною від однієї до декількох літер, яка застосовується в сценографії для ідентифікації акцій під час торгів. Так ви згаєте менше часу на придбання акцій, уникнете обурливої двосекундної затримки, коли ви змушені видивлятися їх у пошуковій системі інтернету. Наприкінці 1998 року курс акцій Temko Services, невеликої компанії із обслуговування будинків, яка рідко виставляла свої акції для торгових оборудок, майже потроївся, сягнувши рекордно високого рівня лише за декілька хвилин. Чому так сталося? Усе через чудернацький напад фінансової дислексії, коли тисячі трейдерів помилково придбали акції Темко, сплутавши її тікер TMCO з тікером інтернет-компанії Мастер Online, TMCS, чиї акції в той день уперше були розміщені на ринку. Це не був поодинокий випадок. Наприкінці 90-х років трапилось щонайменше ще три випадки, коли подібні помилки трейдерів, які неправильно призначили тікер для маловідомої інтернет-компанії, призводили до зростання курсу акцій. Оскар Вайлд жартував, що циннік – це людина, яка знає ціну всього, але нічого не цінує. За цим визначенням фондовий ринок завжди ціничний, але наприкінці 1990-х років він, мабуть, шокував би й самого Оскара Вайлда. Адже сама лише згадка про ціну на акції могла б її подвоїти, навіть не зважаючи на те, що вартість самої кампанії взагалі не змінилась. Наприкінці 1998 року Генрі Блоджетт, аналітик компаній CIBC Опенхаймер, застерігав, що прогнозувати вартість акцій інтернет-компаній так само складно, як і вартість акцій інших фірм – це, без сумніву більше мистецтво, ніж наука. Тоді, говорячи лише про цільову ціну і можливість майбутнього зростання, він припустив, що ціна акції Amazon.com стрімко зросте зі 150 до 400 доларів. У той самий день акції Amazon злетіли на 19%. І попри заяви Блоджета, що його цільова ціна розрахована на рік, вона зросла до 400 лише за три тижні. Через рік фінансовий аналітик – Пейн Вебер, Волтер Педжік передбачав, що ціна акцій компанії Qualcomm сягне позначки в 1000 доларів протягом наступних 12 місяців. Того самого дня курс акцій, який й без того в 1999 році, зросли на 1842%, злетів ще на 31%, сягнувши 659 доларів за одну акцію. У 2000 і 2001 роках ціна на акції компанії Amazon.com та Qualcomm впала на 85,8% і 71,3% відповідно. Від формули до фіаско. Здійснення коротких продажів – не єдина форма спекуляції. Упродовж останнього десятиліття нам пропонували і розрекламували безліч формул успішних спекулятивних операцій. Проте, згодом про них геть забували. Усі вони мали дещо спільне. Їх пропагували під лозунгами: це швидко, це легко і це абсолютно безпечно. Та жоден із них не відповідав визначенню інвестицій, яке пропонував Грем. Ось кілька модних формул, які були популярні в минулому. Здійснюйте торгові операції за календарем. В основі цієї форми спекуляції лежить так званий січневий ефект, згідно з яким упродовж короткого періоду, з кінця року до початку наступного, акції невеликих компаній отримують значні прибутки – у 1980-х роках про це писали в наукових статтях і книжках, які користувалися популярністю. Дослідження показували, якщо ви інвестуєте в акції невеликих компаній у другій половині грудня і утримуватимете їх до січня, дохідність за ними буде на 5-10% вищою за середню ринкову. Така ситуація здивувала багатьох експертів. Та якби це було так просто, то про це знали б усі і багато хто спробував би це зробити, і ефективність цього методу зійшла б на нівець. Чим можна пояснити січневий ефект? Насамперед тим, що в кінці року багато інвесторів продають свої найменш вигідні акції, щоб зафіксувати збитки і сплачувати менше податків. По-друге, Професійні фондові менеджери під кінець року стають обережнішими, намагаючись зберегти свої хороші результати, щонайменше не погіршити ситуацію. Тому вони не дуже охоче купують чи навіть скидають акції, ціни на які знижуються. Якщо акції, що демонструють незадовільні результати, належать невеликій і неефективній компанії, фондовий менеджер не схоче відображати це у своєму річному звіті. Усі ці фактори разом перетворюють акції невеликих компаній на миттєву вигідну покупку. І коли в січні після подання податкових декларацій спадає хвиля продажу акцій дрібних компаній, вони зазвичай починають зростати в ціні, створюючи швидкий і надійний прибуток. Ефект січня не зник безслідно, але значно ослабив свої позиції на думку Вільяма Шверта, професора з фінансових питань університету Рочестера. Якби ви придбали акції невеликих компаній наприкінці грудня і продали їх на початку січня, то протягом 1962-1979 років отримали б дохідність, яка на 8,5% пункту перевищує середньорінкову на 4,4% пункту. У з 1980-1989 років і на 5,8 пункту із 1990 до 2001 року. Шверт розглядає ці результати в блискучій дослідницькій роботі Аномалії та ринкова ефективність. Ознайомитися з якою можна за посиланням що більше людей дізнавалися про ефект січня, то більше трейдерів скуповувало акції невеликих компаній у грудні, що призводило до зниження їхньої дохідності. Крім того, вплив ефекту січня найбільше спостерігався серед акцій найменших компаній. Але за інформацією Plexus Group, Лідера в питаннях прокарських витрат, загальний прибуток від операції купівлі-продажу таких незначних акцій може сягти 8% від обсягу ваших інвестицій. Дивитись, Plexus Group Commentary, 54. The Official Icebergs of Transaction Costs, January 1998. На жаль, поки ви вповнені виплатите комісійні своєму брокерові, усі ваші прибутки від ефекту січня можуть розтанути. Просто вибирайте те, що працює. У 1996 році нікому невідомий фондовий менеджер на ім'я Джеймс О. Шонесі написав книжку під назвою «Що працює на Уолл-стріт». Він стверджував, що будь-який інвестор здатний одережати прибуток, вищий за середній на ринку. О, Несі зробив неймовірну заяву. За період із 1954 до 1994 року ви зможете перетворити ваші 10 тисяч доларів на 8 мільйонів 74 тисячі 504 долари отримавши прибуток, що в 10 разів перевищує середньоринковий і сягає річного показника дохідності в 18,2%. Але як цього було досягти? Просто потрібно купити 50 акцій із найвищим річним прибутком, який безперервно зростає впродовж 5 років поспіль. І їхня дохідність не повинна перевищувати ціну більше, ніж у півтора рази. James O'Shaughnessy, Вот Works on Wall Street, McGraw Hill, 1996 Цей Едісон із Wall Street запатентував свою автоматизовану стратегію і отримав патент США номер 597-8778. Він створив чотири взаємні інвестиційні фонди, які використовували його методи. Станом на кінець 1999 року вони витягли з інвесторів понад 175 мільйонів доларів. І у своєму щорічному листі звернення до акціонерів у Шонесі урочисто заявив «Я, як завжди, сподіваюся, що разом ми зможемо досягти наших довгострокових цілей, дотримуючись обраного курсу і наших перевірених часом інвестиційних стратегій». Але те, що працювало на Уолл-стріт, перестало працювати. Щойно ось опублікував свою книгу. Як показує рисунок 1.2, справи двох його інвестиційних фондів йшли так погано, що на початку 2000-го року вони припинили своє існування а загальний фондовий ринок, за даними фондового індексу S&P 500, майже весь час демонстрував кращі результати, ніж інвестиційні фонди Ошонесі впродовж чотирьох наступних років. У червні 2000 року Ошонесі наблизився до своїх довгострокових цілей, передавши свої інвестиційні фонди під керівництво нового менеджера, він залишив своїх клієнтів сам на сам із цими перевіреними часом інвестиційними стратегіями. За дивною іронією долі, два інвестиційні фонди Ошонесі, яким вдалося вижити, зараз відомі як інвестиційні фонди Генесі, почали демонструвати доволі непогані результати після того, як Ошонесі оголосив, що він переводить керівництво в іншу компанію. Акціонери інвестиційних фондів були розлючені. У чаті на сайті ww.morningstar.com один із них буквально кипів від злості. Очевидно, довгостроковий період для Шонесі це три роки. Співчуваю вам, я теж повірив у метод Ошонесі. Я порекомендував цей інвестиційний фонд своїм друзям та родичам і зараз радий, що вони не понесли туди гроші. Можливо, акціонери фондів Ошонесі постраждали б менше, якби він назвав книжку точніше, наприклад, Що б працювало на уолл стріт поки я не написав цієї книги. Ідіть за нерозумною четвіркою. У середині 1990-х років вебсайт компанії Motley Fool і кілька книжок наполегливо рекламували стратегію під назвою Нерозумна четвірка. За рекомендаціями Motley Fool, витрачаючи лише 15 хвилин на рік на планування своєї інвестиційної діяльності, за 25 років ви перевершите середньоринкові показники, так само як і показники ваших взаємних інвестиційних фондів. І найголовніше, ця техніка приховує в собі мінімальний ризик. Усе, що вам треба зробити, це перше – Обрати 5 акцій із фондового індексу Доу Джонса із найнижчим курсом і найвищою дивідендною дохідністю. Друге. Відкинути ту, яка має найнижчу ціну. Третє. Вкласти 40% коштів в акцію з другим найнижчим курсом. Четверте. Вкласти по 20% у кожну з трьох акцій, які залишились. П'яте. Через один рік проаналізуйте фондовий індекс Доу Джонса за тією самою стратегією і пересортуйте інвестиційний портфель відповідно до кроків 1-4. Шосте. Повторюйте це, доки не розбагатієте. як стверджували у Мотлі ФУЛ, Протягом 25 років завдяки цьому методу прибуток інвестора стане на 10,1% вищий від середньорічної дохідності ринку. Вони переконували, що впродовж двох наступних десятиліть 20 тисяч доларів, інвестованих у фонд «The Foolish Four», перетворюється на 1 791 тисячу доларів. І, як запевняли ці експерти, можна досягти ще кращих результатів, якщо обрати 5 акцій із розрахункової бази фондового індексу Dow Jones з найвищим співвідношенням дивідендної дохідності і квадратного корення ціни акції, відкинувши ту, у якої показник найвищий, і придбавши решту 4. З'ясуємо, чи вкладається ця стратегія в гремове визначення інвестиційної діяльності? Про який ґрунтовний аналіз може йти мова, якщо інвестор відмовляється від акцій із найпривабливішим курсом і дивідендами, і залишає чотири з них найменш привабливі за цими показниками? Як можна вважати мінімальним ризиком інвестування 40% коштів в акції лише однієї компанії? І як може бути інвестиційний портфель, який містить усього чотири акції, бути достатньо диверсифікованим, щоб забезпечити захищеність вкладених коштів? Іншими словами, метод нерозумної четвірки був найбезглуздішим методом відбору акцій, які коли-небудь існували. Експерти Motley Fool припустили тієї самої помилки, що й Ошоносі, аналізуючи доволі великий обсяг інформації за тривалий період. Неважко виявити безліч ілюзорних закономірностей, на основі яких можна вибудувати різні моделі роботи на ринку. Виникне велика кількість варіантів, навіть випадкових. Лише за щасливим збігом обставин компанії, акції яких демонструють результати, вищі за середньоринкові показники, можуть мати багато спільного – але якщо ці спільні риси не покращують динаміки акцій, їх не можна використовувати для прогнозування майбутньої дохідності. Жодна з формул, які з таким тріумфом винайшли експерти Motley Falls – відкинення акцій із найкращим результатом, інвестування 40% коштів в акції, які обіймають друге місце в списку, ділення дивідендної дохідності на квадратний корінь ціни акції – ніяким чином не можуть вплинути чи навіть пояснити майбутню динаміку цін на акції. Експерти журналу Money відзначили. Ймовірність успіху інвестиційного портфеля, що складається з акцій, назви яких не містять повторюваних букв, буде такою самою, як і в The Foolish Four. І причина буде така сама. Це може статися лише випадково. Дивитися Jason Zweig False Profits Money. August 1992. Page 55, 57. Із детальним описом діяльності The Foolish Four можна ознайомитись на вебсайті www.investorhome.com/fu.htm. Грем не стомлюється повторювати, чи будуть дохідними акції в майбутньому, залежить лише від того, як працює компанія-емітент, і ні від чого іншого. Звісно, замість того, щоб зруйнувати фондовий ринок, нерозумна четвірка завдала збитків тисячам людей, які пошилися в дурні, коли повірили в цей спосіб інвестування. Лише в 2000 році чотири акції The Foolish 4, Caterpillar, Eastman Kodak, CBC і General Motors упали на 14%, тоді як фондовий індекс Dow Jones знизився лише на 4,7%. Як свідчать ці приклади, від ведмежого ринку на Уолл-стріт ніколи не страждає лише одне – безглузді ідеї. Кожен із цих так званих інвестиційних підходів суперечить законам Грема. Усі механічні формули для досягання вищої дохідності акцій – це свого роду саморуйнівний процес, подібний до закону спадної дохідності. Є дві причини, чому вони не забезпечують обіцяного доходу. Якщо формула ґрунтується лише на випадкових статистичних даних, як метод нерозумної четвірки, то згодом стане ясно, що в ній немає жодного сенсу. З іншого боку, якщо така формула справді працювала в минулому, подібно до ефекту січня, то по мірі того, як про неї дізнаються дедалі більше учасники фондового ринку, її ефективність зазвичай зводиться до мінімуму, як імовірність утримання прибутку вищого за середній. Усе це лише нагадує про попередження Грема, що спекуляцію варто сприймати так, як сприймають свої поїздки в казано досвідчені гравці. Ніколи не варто обманювати себе, думаючи, що ви займаєтесь інвестиційною діяльністю, коли насправді спекулюєте. Спекуляція стає смертельно небезпечною, коли ви починаєте сприймати її всерйоз. Необхідно чітко визначити, якою сумою ви можете дозволити собі ризикувати – Розумні гравці в казано беруть з собою лише 100 доларів, залишаючи решту коштів у сейфі готельного номера. Так само і розумний інвестор пускає на спекуляції лише незначну частку свого портфеля, дурні гроші. Для більшості з нас 10% наших загальних статків – це максимально допустима сума, яку можна піддати спекулятивному ризику. Ніколи не зберігайте гроші, які призначені для спекулятивних операцій на тому самому рахунку, що й гроші для інвестицій. Ніколи не дозволяйте спекулятивним думкам впливати на вашу інвестиційну діяльність. І хай що трапиться, ніколи не виділяйте більше 10% ваших активів на спекуляції. На щастя чи на біду інстинкт до азартних ігор – частина людської натури – тому більшості людей навіть не варто намагатися його в собі придушити. Але ви повинні приборкати його і тримати під контролем. Лише так можна бути впевненим у тому, що ви справді себе не обманюєте, плутаючи спекуляцію з інвестиційною діяльністю.